Майор кивнув, «Так от, скажіть, що вони там собі думають? Дідуть колись до нас руки, чи так і будемо самі по собі крутитися?» Микола Пилипович на наукових питаннях більше, несподівано прийшов на допомогу партор. «Він фольклор приїхав збирати». «Умгу», – підтвердив майор. «Дивно». Я гадав, зараз тільки гроші збирають, а виявляється ще й фольклор, – розвів руками священник. Не оставляє нас Господь. Це була зручна мить, щоб перейти на цікаву для майора тему. Але той не квапився, налягаючи на смачні наїдки і даючи змогу співрозмовникам звикнути до гостя. Але коли господар налив ще по одній, Микола Пилипович замахав руками. «Мені уже хватить!» Партор захихотів. «Це у нас дівчата кажуть!» «Мені, кажуть, більше не наливайте! Я вже така, як вам треба!» Майор і собі посміхнувся. «Я вже теж такий, як треба!» «Проте йому все одно налили!» Щоправда, після другої чарки отець Штефан покликав свою дружину, і вона заходилася прибирати зі столу, звільняючи робочу поверхню для карт, що їх приніс із собою парторг. Він завжди приносив карти з собою, бо, як з'ясувалося, тримати їх у храмі Божому гріх. «Матінко, ти чарки нам лиши, будь ласка, бо ночі тепер прохолодні, а ми вже не молоді». «Не замерзнути б». Отець Штефан видобув аркуш паперу, ручку, та взявся розкреслювати пулю. Партурх тасував засмальцьовані карти. «Сочі? Ростов?» – поцікавився Микола Пилипович, удавано азартно, потираючи руки. «Ленінград», – поважно сказав священник. «Тільки Ленінград. Я там семінарію закінчив». І він знову перехрестився, не випускаючи ручки з рук. «По чому граємо?» Отець Штефан підняв палець вгору. «Азарт, сину мій, то смертний гріх!» «Не брешіть, отче!» – отрутився Партор. «Щось я такого не чув!» Піп насварився на нього пальцем. «Хулити пастиря свого не можна! Азарт веде за собою всі інші смертні гріхи!» Тому й сам може вважатися таким. Партур став роздавати по дві карти. «Ми за цим Штефаном граємо без грошей. Просто коли я у нього виграю тисячу вістів, він обіцяв вилізти на дзвіницю і закукурікати. Спочатку треба виграти, сину мій, повчально сказав священник. А тоді вже хвалитися. «Виграю, виграю!» – пообіцяв парторг. Микола Пилипович зрозумів, що тут давні рахунки. «Без грошей даже краще!» – кивнув він. «Хоч насправді без грошей грати не любив. Бодай по копійці віст, але ставити треба. Інакше яка цікавість?» «Істинно говорите!» Прокоментував отець Штефана, вивчаючи свої карти. Пас, виніс він нарешті вирок і звернувся до парторга. От бачите, у столиці не дурні люди живуть. Микола Пилипович розклав масть до масті. Прийшла непогана карта. Можна було спробувати зіграти. Раз, запропонував він. Грайте, сумно погодився Парторг. У прикупі лежав хрестовий король з малкою. Микола Пилипович почухав потилицю і вирішив ризикнути. «Сім бубів!» – оголосив він. Партор посміхнувся. «Сміливо! Поважаю! Тоді віст!» «І я!» – поспішив священник. «У нас кажуть – мельдую!» «Що?» не зрозумів майор. «Віст», – пояснив отець Штефан. «У нас іноді замість віст кажуть «мальдунок». З цими словами він поклав на стіл хрестову сімку. «Де це у вас?» – поцікавився Микола Пилипович, накриваючи її своїм королем. «Я з Волині сам», – пояснив господар. «Точно, з Волині», – пригадав Микола Пилипович відомості від районних колег. «Не бреше». І тут Партор, хитро посміхнувшись, поклав зверху козря. «Ох!» – тільки й сказав Микола Пилипович. «Виходило, що вся хреста на руці у священника, а значить...» «Ох, не люби двох!» – охоче відгукнувся Партор і передав на чирві хід назад своєму партнерові-супернику. Той філософськи кивнув і виклав на стіл валета». «Хрестом його отче!» – зрадів парторг, і вони розкрутили майорового туза. Ці двоє партнерів-односельців розуміли одне одного з півслова, тому не дивно, що Микола Пилипович лишився без двох. «Чорт побери!» – вилевся він. «Не треба згадувати нечистого сину мій!» – перехрестився отець Штефан – Парторг зауважив, збираючи карти. «А ви, казали, в столиці недурні люди живуть». «Іще не вечір», – огризнувся майор. «Дарма ви десятку скинули», – порадив господар. «Якби знати», – посміхнувся Микола Пилипович, «Істинно, якби знаття не було б каяттє». Зразу отримавши вісім угору, Майор став обережнішим. З такими досвідченими партнерами треба було перезакладатися на четвертого валета. «Пас», – сказав він впевнено. «Двоє нас», – відгукнувся парторг. Священник замовив шестірну і легко взяв свої. «Ну що, так у столиці грають?» – задоволено запитав він, записуючи собі – «До пулі два очки. Та що ви насправді очи заладили в столиці, в столиці? Микола Пилипович приїхали хильнути, так би мовити, з чистого джерела, а ви йому сивуху наливаєте, та ще й дражнетесь», – іронізував парторг. «До речі, налили ще по одній». Микола Пилипович несподівано роздав собі восьмерну і у чудовому стилі зіграв її. «Своя рука, владика!» – прокоментував отець Штефан. «Що ж це ви отче, пасували?» – уточнив партор. «Кажуть, священники і студенти завжди вістують».